Em van suggerir, per a dues bandes, que fos hoste convidat al programa, encara que haig de dir, i ho faig, que estava previst que ho fos, el... Aribert Barrera i Costa. Aribert Barrera de, i Costa, de tal personalitat, conegut i reconegut al país. Va néixer a Barcelona, llicenciat en Química i en Matemàtiques i Engenia Químic per la Universitat de Montpellier, doctor en Ciències Físiques per la Sorbona, fou professor d'Electroquímica a la Universitat de Montpellier, al mateix temps que investigar en centres de França. Als anys 59 i 60 reprengué les investigacions a universitats dels Estats Units. A més del seu treball científic com a especialista en química orgànica i de la seva col·laboració en alguns llibres, és autor de nombrosos treballs d'investigació amb revistes especialitzades franceses i nord-americanes. L'any 1949 obtingué el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest és un angle no inèdit, però sí és un altre angle de la personalitat d'Aribert Barrera i Costa, amb quant a la seva faceta política, i aquí hi ha més conegut, l'any 1935 s'incorporà a les joventuts d'esquerra republicana. Màxim dirigent del partit, ha estat president del Parlament de Catalunya, ha llegit en el 1980, i aquí reconegut del tot. I nosaltres i el nostre reconeixement a la seva persona per acceptar aquesta invitació i dispensi'ns que l'hagin fet d'aturar tanta estona a Riber Barrera i bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Bé, gràcies. Uh, en aquest instant sabeu que és molt l'interès del ràdio IEN i per a uh, diversos conductes ens han dit que us volien escoltar. Jo sabeu quina temptació tinc quan us veig enfront del micròfon i en un programa que jo més o menys, més o menys dirigeixi? Doncs tinc una temptació quan us veig a la ràdio. I és que, més que preguntar-vos, vos deixaria el micròfon obert i em disposaria a escoltar. I només us diria, expliqueu-vos, senyor Barrera i parleu del que vulgueu. Bé, això és més difícil, jo prefereixo les preguntes, perquè és... hi han tantes coses a dir i és difícil d'encertar el que la gent espera en aquest moment. Però jo sé que, de qualsevol manera, sempre en aquestes entrevistes que us hem fet a lo llarg i ample de la vostra carrera, no de professor, sinó de polític, sempre hi han hagut coses que s'han quedat fora de l'antena i no dubto que aquestes coses les aneu acumulant i que, sens dubte, aquestes són les que la gent voldria escoltar-vos. Què és el que alguna vegada s'ha quedat fora de programa, fora d'enquesta o fora d'entrevista i que voldríeu dir? Home, en realitat, d'una forma o d'una altra, amb més o menys extensió, he pogut anar dient tot el que em semblava essencial. En realitat, repeteixo molt. Em sembla que hi ha unes qüestions essencials que cal reiterar perquè arribin ben bé a l'ànim de... Del poble, i que val més concentrar-se en allò que és important, que no pas dispersar-se en mil coses que també tenen interès. Jo, per la meva banda, insisteixo sempre sobre la precarietat de la situació de Catalunya pel que fa al manteniment de la nostra identitat. Alguns discuteixen si això d'identitat és un concepte vàlid, però el meu entendre sí, almenys tots ens entenem el que vol dir i tots sabem que l'autonomia actual ens dona unes eines però el dubte és si aquestes eines són suficients abans aquí mateix comentàvem la situació lingüística no? com hi ha desgraciadament un, una dominació encara del castellà eh? malgrat els sis anys que portem ja d'aplicació de l'Estatut i els els cinc anys gairebé de la llei de normalització lingüística. Això vol dir que no podem de cap manera desmobilitzar-nos i que al contrari hem d'anar veient la necessitat de reforçar les nostres posicions perquè evidentment no actuem pas amb un medi indiferent. A cadascuna de les nostres mesures per progressar cap a la llibertat i cap a aquesta normalitat en l'aspecte lingüístic hi han unes reaccions contràries que es produeixen i si nosaltres no sabem també reaccionar i, i intentar neutralitzar-les és evident que no avancem o que almenys no avancem com preveiem. La seva veritable devoció és científica o política? Bé, en la vida es poden tenir més d'una devoció, afortunadament. Jo, si el país hagués estat normal em penso que la meva devoció, per dir-ho així, hauria estat científica, essencialment. El que passa que em vaig trobar de molt jove en un país amb guerra, en un país eh, vençut, dominat, i em va semblar que hi havia molta gent que podia dedicar-se a la ciència, però que, eh, com, havia dit, com havia dit davant meu el president Companys, Catalunya només ens tenia nosaltres, que érem pocs els disposats a a defensar-la. Diguem, I... doncs, que la, la, la situació històrica us va trasbassar de la ciència a la política? En efecte, és exactament el que jo crec que es pot dir. Doncs així es queda dit, ho ha dit Ariber Barrera. Com està el món de la investigació a casa nostra? Fa progressos, però la investigació és quelcom difícil. Necessita mitjans importants en el món actual. Necessita, a més a més, un ambient, clima, hi ha una massa crítica uns pocs investigadors aïllats difícilment arriben a fer grans coses eh, això fa que eh, evidentment hi ha encara molt a fer i molts diners a esmerçar, de totes maneres eh, tampoc es poden cremar tapes, la investigació necessita anar creant un caliu una estructura, unes xarxes voler anar més de pressa del compte serveix de poc i en tot cas serveix només, com ja ens ha passat, perquè alguns dels millors se'n vagin a l'estranger i tampoc aleshores eh, siguin útils al país. Esteu parlant del doctor Aró, poso per cas. Per exemple, aquest és un dels, dels diversos casos que es podrien esmentar. En aquest moment, eh, River Barrera, eh, què passa aquí i una mica més enllà d'aquí? Eh, vull dir, és possible la unitat de l'esquerra i per què es desfà o s'esmicula la dreta, la dreta conservadora Bé és una qüestió complicada la unitat de l'esquerra primerament hauríem d'entendre'ns sobre el que és l'esquerra i realment sobre això hi ha molta polèmica i moltes consideracions, i moltes fer, consideracions. Sí. jo crec d'altra banda que només és possible unir aquella esquerra que accepti el fet nacional català sinó, no, encara que es pretengui molt d'esquerra en altres aspectes, a l'interior de Catalunya és una força reaccionària i de cap manera d'esquerra. Per tant, que es que, quedi que ben clar això, només té sentit unir l'esquerra a l'esquerra que ho és veritablement a Catalunya, que és la que, recep, la que accepta el fet diferenciar el català i el dret dels catalans. L'esmiculament de la dreta bé, potser és perquè hi ha un govern que es pretén, l'Estat, que es pretén d'esquerra de, i que no obstant fa una política de dreta i que aleshores els interessos econòmics que normalment són el principal suport de la dreta ja no tenen necessitat de, de tirar mà d'altres formacions els hi convé molt més eh, una, un partit que faci política de dreta amb frasiologia d'esquerra això assegura molt millor el seu interès Sé que penseu, però diguem-ho a l'auditori, què en penseu de l'autodeterminació? Bé, jo crec que és un dret absolutament in inalienable, imprescriptible, permanent, etc., i sense el qual no es pot parlar en absolut de cap mena de llibertat. Jo he dit moltes vegades, un poble que col·lectivament és esclau no pot tenir ciutadans lliures. Per tant, les altres llibertats són sense sentits si no hi ha la llibertat nacional i aquesta llibertat nacional es tradueix eh, en termes jurídics, en aquest dret a l'autodeterminació. I què en penseu de la Confederació dels Pobles? Bé, és una fórmula que podria permetre doncs mantenir uns lligams justificats per llarg anys d'història comú eh, entre pobles lliures que acceptarien d'associar-se doncs, amb plena igualtat de drets. És una fórmula que el jo crec que els catalans acceptarien el que no estic tan segurs que l'acceptessin els altres. I què en penseu i què en penseu de les Nacions Unides d'Europa? Bé, jo crec que la, comun la, la Comunitat Econòmica Europea va evolucionant, darrerament ha fet un petit pas endavant en aquest sentit, cap a una veritable confederació política. Em sembla que és quelcom desitjable que hem d'encoratjar i que segurament arribarà a un resultat però que necessita temps necessita temps perquè, evidentment, els obstacles són considerables Passo a un altre ordre de prioritats i de temes Esquerra Republicana recolza la recuperació del català a la Universitat de València Sí, evidentment, perquè ens sembla que com es pot parlar de llibertats amb un país si resulta i com es pot parlar d'autonomia universitària si resulta que una universitat no pot escollir la llengua en què els seus professors lliurement puguin expressar-se és a dir, no es tracta d'imposar el català a l'Universitat de València es tracta que els professors que vulguin explicar en català puguin fer-ho si aquesta llibertat tan petita no es té, com es pot parlar que estem en democràcia i en llibertat esclar en la reunió que no fa massa vareu celebrar es va acordar que totes les organitzacions del partit impulsin una recollida de signatures perquè tots els ciutadans puguin reclamar que el monument al president Francesc Macià, del que dia sí dia també en veiem en els diaris a l'Avui i altres diaris, en veiem doncs preguntes preguntes d'aquesta gent, d'aquesta gent sensibilitzada, sobre el projecte monument president Francesc Macià, es pugui fer tal i com aquella primera pedra va succeir en aquest quilòmetre zero de la plaça de Catalunya, respectant plenament el projecte guanyador del concurs internacional que va convocar conjuntament Generalitat i Ajuntament. Què s'ha fet? Què es pensa fer en aquest sentit? Bé, eh, vam acordar més exactament, adreçar-nos a totes les organitzacions polítiques i culturals de casa nostra, tots els que eh, creuen en la identitat catalana, de que conjuntament s'emprengués una campanya de recollida d'assignatures. A nosaltres ens sembla inconcebible que es regategi el president Macià l'honor d'un monument en un lloc que és l'únic que li escaua al nostre entendre, com és la plaça de Catalunya. Pensem que sense el president Macià no hi hauria actualment autonomia. L'Estatut actual prové del l'Estatut que va obtenir el president Macià als anys 30. Pensem que la seva personalitat domina doncs absolutament la política catalana d'aquest segle, que en molts aspectes ha estat un gran precursor i que, a més a més, eh, ningú pot Pretendre que en el temps que ell va ser president de la Generalitat hagués tingut una política tancada, excloent. En aquestes condicions creiem que només la plaça de Catalunya és el lloc adequat perquè, per al seu monument. I ens estranya que això pugui ser discutit. I més a més ens estranya encara que després d'haver organitzat un concurs internacional i haver fet participar a la població de Catalunya per escollir el millor projecte, ara tot això es consideri com sense cap valor i es parli de fer el monument qui sap quan i que el problema és un problema de triar però de cap manera de, de manca de, de persones possibles per tant és evident que no acceptaré ser reelegit Espero i confio en que, com que ens tornem a veure ben aviat, tornarem a parlar d'aquest tema cap i de tants d'altres. Ho veieu com tenia raó en només deixar-vos micròfon i no fer-vos cap pregunta, perquè de tot el que vulgueu parlar sempre és cap i interessant per al país. Gràcies, senyor Ibert Barrera. Moltes gràcies, Salvador. Una abraçada.